سورت النساء درسوا اولې سکه شپږ لساعه بین رعیت دیمکه نه احکام اته نه هم پاره تفریو یو مکه اته احکام بیان شو د دې زینزیره ورکه چې چا دا احکام باندې ژوندګی تیر کړه او دا منل نو جنتونو به ور ها او دا زمو وعده دا یو څل دوېشته ما یاد دې سورت النساء پینزم پاراب واللزین آمنوا کسان چوی من لدا احکام دادی صورت دو صورت نیسا واملو سالیات اوامنیو کننی که دای پخپلزان قائم که جاری کل چدا با منم پخپل و کورنی که پخپلزان زرده چې دنبو کو دیر را جنتو نو تا سینی رو ری زرده دنبو کمنگ دیر را جنتو نو تا چبېږي بلاندې دونو داغین اولې همې شبې پای کې اودنه همې شا وادل الله د درشیا سوده لري د درشیا نه د الله نه قیل په کې دا الله وینا د درشیا او دا او دې د خېستد او ما نحسن قولا او ما نصدق من الله قیل کتاب خېستد او تبیو احسن ما انزل لاسب یمانیکم نه خطاب مومنان او تا نشته دې اخلاص پر زوگان استاسو لیسن نجاتو به امانی کوم یا لیسن سوابو به امانی کوم نشته د اخلاصې پر زوگان استاسو یې کتابو اے مومنانو چې مونږ به بچو نو مومنانو یا مشرکینو لیسن نجات نشته د یا لیسن سوابو به امانی کوم نې سوا فرضوګانو ستاسو او نه فرضوګانو د کتابو دا کتابو خدا ارزوہ چلن تمسن النار الا ایام معدودہ یوسر ازابیا بنی نن النار زده په دې خلاصې نه ملایويږي چه ها وقالت الیهود عزیر او وقالت الیهود ليست النسوار علی شی وقالت النسوار ليست یاو ذو پدې نه خلاصيږي وروړه ميا ملسو ان ذبيحي ولاجل له چاچا عمل کوبد سزا ورګوليږي پاره عمل باندې غتا او باندې ميزان لا بيزان لا څوک دوه څونو حکم دادي څوک بده امدادي معاون پاتې نشي وروړه فذي دنیا کې چې یو ځل گرفتار شو څوک دې بیا ته په څوبنه کې زاويه ګرځا څوک دې بیا امدادي نه وي او نو د څوک هم شي نو چې د الله دربار دلار شوي الله ضاکه چا الله د بچې بس او عمل من سوالې هااتې من زهکر نه اونسا چا چې عملو کرنیک نارې نوی او کهځنا نه که سړی یو ک خځئ خزم بچکول د خپلځدي د جاننم نه حال داې چی د مومن عمل کې خو چې ایمان ګړی وي په دا کسان د ن کږې به جن نه ته والله دمونونه نقره او زیاتې وو نلیشي پهریبانې پاندازې د داغ د قجري او سوره نحل کې مراضی اوونه وی کې من اعمل صالحا من ذکرنا ان سا وهو مؤمنون چا چا ملک نیک ناري نه یو کزنانه حال د دې چوی دی مؤمن ایمان شرط د عمل د پاره توحید شرط د اعمال د پاره فلنوه ينو حيان تم طيبه الا بول ژوند خوشاله ور چې ایمان پکی وی ایمان او عمل وی. دار صورت سره ته تواها 112 کې برداشي مو ها رمي عمل من الصالحات من ذكرن او انسا فلا يخافوا حزمم فلایا خافو الظلم ولا حزما چا چا ملک نیک ناري نه یو کزنانا نبه یږي د ذاتي نه او د کمنه چماله باجر کم شي او ما به ذاتي اوشي نانه دامه کوچی ایمان در پکی وي الله پروا ما کوه سورت انبیاء سلون نوې کې ورداشي اميامل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرن للساي وانا لكاتب وانا له كاتبون موږ دا چا ملکو چا یې ایمان وی عمل سره دغه سورت مؤمن کې ورداشي تقریبا سل وخت م آیات دی مَن عمل صالحا من ذكرنا و نسا وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغیر حساب دلته و فاولائك يدخلون الجنه ذاتي به نکري شي او د نکیږي په جنت اولته و اخر کې فاولائك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغیر حساب و كرزقوا له وکه د اعمالو لیکل غواړي وکه ذاتي او کمه پزان غواړي که خسته جون غواړي که جنتون ته لږ غواړي به حساب ورسونه ایمان سره اعمالو کا بس خبره ختمه ایمان سره اعمالو کا خو ایمان وی ګوري از نهجه به سر وخت تشبيه لاس کینولې ده اړه عمل چې د شرک سره له لې من غوښتي بیان وکم ومن احسنو او کنا ایمان پا کنی نو عمل گره برباد دے لیکن صورت کاف یوسل سلورم آیات کی براشی آه آه لیوصل آخر رکو ویحسنون سنا اولائک اللذین حبتت عامالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤم جہنم بما۔ كفروا و اتخذوا آياتي و رسولي حضواء أولايك هبتتا معلوم عمل برباد بشرق و كفربان رورا ومن هذا قرآن چغير اسي وي دي وينه من عرشا بسي كي يو عرصو من عرصو خير ده قرآن بياع بس دينو قرآن بس نده زماو ستا خبر يبس دي رورا ومن احسنو دين من من, من الزكاو اللاو زبا تفوز دخفل كتاب كوم لسو وصوفا څوسالون زخروف کې چي دادي څو دې ډېر خېسته د پیروار د دین دا چا نشته به کړي خپل ځ خپل عمل الله تا چې چا خپل عمل خالص الله تک او دې محسنون محسن موحد توحید شرط دی اتباع او سنت شرط د د دین د ابراهيم عليه السلام چې کله کو او د شرکتات کوم کونکو نیو لیول لا ابراہیم علی السلام خلیل رازدار د رازدار او دوست لکه ما امنه کثیر حوالہ په تفسیر سورته بقره باندې خوځره و ها دا سه یا آیت 13 او چې امنه کثیر ویلو په شاده عمل د قبولیت د لپاره دو شرط دی خالی خالصا لور یو او دویم اییکونا موافقا للشریعه نیولی الله عبراہیم علیہ السلام رازدار خاص اللہ علیہ انتیار دا اثر ہے جب آسمانو کی رواج پنمو او دی الله پریوشبانی حاتک ان کے نا ہم حکم دے روشنائی اتا احکام مکہ د معاشر بیان شو درائی او درائیت تمندرہ او سو روشنائی پاہی اچھے غلائی فتفتو والی دا خالقستانا پا باردو حقونو دو حقوق دو خوزو کے دو خوزو حقونو بیان شو نو سمن یو ستاسو خو خلاص انګه په دوور کې له خودو احکامو بیان شو کنه دا به کې دا به کې وای او یا الله یفتی کوم وا الله فتوور کړی دا په بار کې هغه ژه په توور کومونو وای او الله فتوور کړی تاسو نه په بار د احکامو دای کی احکامو دای کی دریم آیت تعالی فن من النساء دا خو زنام پنیکا والے پاس پڅ هو پستا زونه درې او دعا وسلوره پاس کې فتوا درکې الله چې لسته یې پتا زبانه فرګتا په قران کې چې څو قران کې لسته کې نو فتوا درکې کنه نو فتوا سورته انعام کومدا فتوی خو یاد لري خوا فتوی می یاد لره ها آن سورته انا 121 22 نمبر را یا تا وان اتواتموهم انکم لمشرکو دا فطم یالدا فیتامن النساء په بلدې قران کې چې پتا سولسته کېږي نو ډیره فتوی ویغه یوفیتامن النساء په بلدې یتیمانانو جنکو کې هغه جنکه چې نور کوي تاسو هغه ته تا ما غ مهر کتبہ چې مقرره شوي له نه زائد پاره وطړګونه او راس کوي تاسو انتن کیو نه نکاح راغینا چې خایصه نشتا او او ته راشک او یا مینه کوي تاسو د نکادای سره خایس شتا نو مینه کې چې پنیکا واغلی خپلې سنور کې یا ته ایراس کې چې بدرنګ دا نو بلې پنیکا نور کې وې جیدا د وسبو سره بیاځي کبل ور کما او خپلم نو خپل بچو تا ور او خپل بچو له ور کې مینه ور سره کې پنیکا دې غواولې پولیس نه ورکه الله عبادت لري کوله پولیس ورکوې کبل دې په نیکا کې اب خپلې اسا او خپل کور کې اواله کې نو او خپلې اسا محرومه کې ویني دغه دا یتیم جینۍ وا ول مصادفینې ویل دا, تا دا, دا نو او فتوا درکې تاسو ته په بلدا کمزورو کې ماشومانونه وګوره د ماشومان سره لحاظ کې الله جینۍ را اګه تم لاچو ګوره نیکا بندوباسې خپل کور جوړه او کنا تینګه یو بل لور کې نو ولخپلې څور کا وان ته کومه فتو در کې چودېې په دې دي معنا نو بل قصې پینصاف دی تیم په مال او پنا پینصاف درېګا اوا چې کوي ته سود سبه تر سینه بشکال لاله پای باندې پوهه ک خرج کې نو بهتر و لګوا بهتر و لګوا ک یو خزا یری دلاده خپل خواونه نشوزن د سر کشې نه چې خواوندې سر کشه دی بدخل کرے او رازانه یاد مخلولونا فن سه خبر بس طلاق شي فن سه خبر بس گزار کئ مر کئ نش دري گناه په ددو او چې صلح وږي دای په منځي زم ګړې صلح خیر د صلح دو کې سو کو او صلو او اتفاق را وسل دا ډیر به تر ولی قرانه او حاضر دي شي نفسونو او حاضر شه دي نفسونو تاسو بوخن هم نفس کې د بوخل مازشتہ پاینتو شنو کنيکي کوي دا خو باز خلکو له الله خو پیور کړې پروانه ساتي په خپل بچو په ځان او په خپل خزه خرچ خرج کړې په دین يم لګې پاینتو شنو باز اكنیم گزارا و یا بسه کوو او باز سره ډیر مالو دولتۍ کنجوسي ها داسې به ګرځي لکه ته به دا چه سوال کووم کې په باز دازي ازلت ایوو پا با دردار جمعت و منظر اداره خلقو پیدا سایل لیمینه دیده یربون و مالک دیده علیم وائن توحسنو پا با دردار وائن نا اللہ حمال در کرده فرج و را علیکا سرو حدیث کرا جی پا زان احکارا که خکا پلے خلے باز خکرا خسرلی پا خلو بچو ختالیما وائن توحسنو و تتکو کتا سنی کی اکلام لوی نیکی دادا چا سناؤ کئی اوزان پر کې د خلاف دا الله نه به یقینا الله د پاک کار چې خوې تاسو خبيدا خبردار ولن تستطيع چر تاسو طاقت نند له الله وين نشیلر له انت ادلو چې سابو کېمندې رخصو کې چې دې خدي دې کې دې انسانې مشکل له ها ولو حرستم اگر که تاسو ډېر هڅه کوئ اگر که تاسو ډېر کوشش کوئ په جما کولو سره ا انصاف را وصل دې مشکللی یو د مینه میندا هغه د باز سر دې را خو بالله ته پاغي نینې سي د ظلم میندا باز سر دې را د با سر کمل اف انساني خو په عمل د لاس به یو شان کار کار کوي کټول سره بالله تمیل او ماوله ميلان مکوې په پو پوراولې دلوي وي ته په زروه کلم الله چفری دې يا غبلي خزللا پشانت د زولندې پشاندا وې ځان دې بش دوه خزیدې کړی یاد لري یو سره خسلوکې خمام لکه خزیدې جوړ کړې حکمر خپروګرام خکپلې خپیزار او غیو یا بل دوزن او غدا سېلې کې د نوکرې پشان نه نه دا انساده غلط دی یو د ظلم مینا ده الله تا پاغینې نې شي خو چه او شیر اولې خراس کاک نمبر 80 کپړې پیژار کور، او کمرې ابو ټولو یو شانېغه او کنا غلط کار نو ګوره به بده یو طرفو چی پاینتوسلو او چې یوه بس دا پیغامو بینو کې یوي مکه تیر شي پاول کې پاینتوسلو کې اصلاح کوي ګوره سورت ختمه نو روړو بیا غې ته اشاره کوي چې ګوره احکام یې نه کې بیا د خوذو په بیان او په احکام راي پاینتوسلو کې اصلاح کوي تاسو ځانم بشکد خوایده نفس نه بېشکه الله دې بخشش کوونکی مېرمن هو کبیل شو دا دواره خزو خاوند نه په طلاق نو مالدار و کی الله ار یو د خله فراخاینا چې معاشره نه چریږي نو طلاق ورکا یاده بیا په حکومت خزم یو سړی نه نه الله با چې نه چریږي ورانیږي نو الله به یو ار بندو بس کوي ولې معاشره بیا خرابې دې الله فراخکونکو حکمت والا داور هوغره معاشره سمې هوغره توحید یې نه کی خاس الله تعالی دا اسره چې پاس آسمانونو کې ریواچ په مو کې دي ما حکم کړی و کسانو ته چور کړی شي د کتابو ملیا نو تم حکم کړي من قبلکم په خاص تاسو نا په خوانو ملیاو تم ویلو و یاکم خاص تاسو ته مې او موجوده ملیا نو ما تاسو تم ویخه تم ویلو و د خپل اکبرو من قبلكم اكابرتم دلوی ویاکم تاسو ته مونږ تم وې پدې خبره انی تَق الله چویره د الله نه ځان بچی د غلطه معاشره نه ځان بچی د سلوختو د جومو نه ځان بچی د شرک نه مکه شرک بیان شکه نه رد یو کوم ځان بچی د بدعات تاسو ته مې ملاوي بیاانو کې توحید تکفرو او کوفر وک تاسو اه بشکه خاص الله دا داسې چې پاسمانو کې رواج مومي کې او دې الله غنی بے پرواه شما مال تعالی زمازت نشتا حمیده ز شوی ما ته د یا زمہ صفاتو کې کوونه کې حمیده استایل شوی یا یوهناث انتوم الفقراء الاله والله والغنی الحمید او محمد اخر کې مراجي بیاوي الله له اعتبار داس په اسمانو کې ریواچ پلمو کړي او کافی دی الله وکیل لازمواره بعضه دا آیات پېشکې په بالله کې ودابا صدا زیاتید کلام د الله کې زیادت مو پیدا کوا ها عربي ژتینو ده د الله په کتاب کې با ها فرلاوي چې د اباده پاره د تاکید ده وکفا بالله شهيدا او کافی دی الله خاص اللہ او دې او یوازي الله وکف خاص الله او یو الله کافی او زموارد دې دا معنی ده با بالله کې دا بارو فرض د تاکید د فرداوي خاص یوازي الله زمواردې په زموارې په زموارې غوونی شکنه ایه شاکو خو غشید الله اه یذهبکم لربک تاسو اے خالق کذا الله تاسو شتاصوب لک د مقدس مکه نه او راب ولې نور و نور براولې او د ای الله په دې کار قدرت والا دا یاد غنوځینو کړه جی که چیرته تاسو فرمانی وکړه تاسو به د مقدس مکه نه کوم نور به شي خلق پیدا کما سی خلق الله را ولی او غندا وړ ضلع لري کئ بیا دا غي امتحان اخلي حدیث کړه جی او د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله په خپل فتاوی کې حدیث نقل کیا دی ان الله ینصر الدوله العادله الکافره ولا ینصر الدوله الکافره المسلمه ها ان الله به شکل الله امداد کوي دا حکومت چې د کافروی خو انصاف پکې وی الله دا همدارګې ان الله ينصر الدوله العادله الكافره الله امداد کوي دا دولت دا حکومت چې هغه کې انصاف وي اگر کده کافروی د کافرو الله امداد کوي کې عادله انصاف ده ولا ينصر الدوله الظالمه المسلمه او الله امداد نکی دا حکومت چاہی که ظلم وی اگر کده مسلمان آنوی ده ظالمان نو اللہ امداد نکی اگر او سلی زدر مسلمان موزد آنو چھ ظلم کې الله د امداد نه ده د و گورا ده نور و قومون و بیان چرازی انو انبیاء و تیردی رد بدویری دی اللہ تبا کری قومنو تو گورا قوم شعیب ته گورا قومنو تو گورا دیر زیتونو او دیر خلی واجه کرو په بدو با بانده الله تباکر نیستاو نابودی گو یود ابراہیم علیہ السلام قوم چې بادشاہ تی مافی گوختی وا قوم تی مافی گوختی وا خو آغا تی رد بدنو ویری ټیک ده خلاف ایک کرو خو چر تا قرآن که چې چه ابراہیم علیہ السلام پس قوم را پورتا شده ده او رد بدی ویری دی ویری دی انا چه کلا غوو ہو سزاگانی ور کری دی ور کی گزار کرے ہو ہوچو نبچو نمرود راغے بادشاہ ہوئے مافی بس مافیو گوکتا بادشاہ قوم مافیو گوکتا خو بیا اعلانو کو چه سزا پدبندہ بدموائے خو بیانتے مکینے بیانی ماوری نو ابراہیم علیہ السلام ہوچو زمان بیاننا جو دے ملک سکو مزو ناغلار شامتے حجرت کرے رہے نو ګور دا غې د عذابونو دوره بیان تیګه تباوی تباښوی دی نو ټول کفارو خداسه اذیتونو داسه ګنده الفاظ هغه ابراهیم علی السلام تنوی ویری ښا نو دا غې د عذابونو قران داسه بیان نه کوي وکاو او ده نو خټه ناکارو حق پرست په تکلیف رسول الله د خبره کی صاحب یاسین پیغمبر نو یو عام ذمہ دار ساده سره خوچه د الله <سؤال> د توحید آواز یې یو وښکړی لري او چاغله سزا ورک نو ټول کړي الله تبا کړي نه لري رجل مومن یو ساده سړی وو عالم نو خود موسی علی سلام برکت یې آیا وکلا نو الله ته غزر کسان قربان نکړه سړی ګوري قرآن آ نو داږي سزاګانې د حق پروستو عذاب مالا ته دیندار او خلق او ازان مالکی نه تباہ او برباد بشي وک ان الله على ذلك قدیر من کان یریدو چه لا شتکی لاس غلاس الله سے نپریری من کان یریدو ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا والاخرا پا... او سو چغالی بدلو دنیا ها بدلو دنیا کار ددن ک یو دنیا پی غوالو دا الله تعالی بدلو دنیا او د اخر دنیا الله به خبر دینو چدې صد غاری وکال الله سميع بصيره افغانستان کې چې مولانا روم هغه اوخ کو دالنګي هغه بلخ نه پښپغه می صدیق مولانا موسورخه عالمو دیندارو خوشاغی اوخ کو نو الله تر اوسه pore عالم نظر مسلم نظر دا اوسه حضرت برق طلباو من سره پاتې کېدل به قران دې خو عبد الواحد نومي نور داسه خطا کړو ما نه کتا سو د بلخه یوه د منو شو پامون چې اېلمو کومو بل زیل زو ال تا واسه کول مخه سلام مارګره وګوره اش پګمې صدېته وګوره دا اش پالسمې صدېته وګوره او شپوره په کله عالم نه پیدا کړی نه پریدې دا چې قهر او غوص سره پای حاغلولو علما چې اسونو سره تلل او پاسونو سبب وروډونو راخل او الله ته او هغه به راخل تړیل او وروډونو باندې به راخل اون د افغانستان سه حالت ده من کارې جوړې او چا چا را پروستو ازار هغه ملکونه تباشي وي وي په این الله ثوابه دنیا ولا آخره چې چا ز توحید اواس کړي او خلکو هغه تکلیف رسوي دی الله اورې دونکې ولې دونکې یا ایو هلذینا منو کوونو قوامین بیل خس شهدا ل دی د دې زینا درې مې سده سورته او پدې کې بیان د فړو کو سلاسو او عائت زواجر پو دو آیاتونو کی منافقینو ته زجر دے اول بیا پولنسو آیاتونو کی زجر رتن دا منافقینو تا او پنہو آیاتونو کی زجر رتن بیا احلی کتابو تا دا اے مومنانو شیطاسو قوامینو کلک ادریدن کی بلکست پینصاف کلک ادریگا بلکست پینصاف پی انصاف, انصاف دا اللہ پا کتاب بانسی بیانو کا بلکست فتوحيد فتوحید کر کو درے گا قائمان قائمان وشهد اللہ انه لا اله الا هو والملائکۃ وقل العلم قائما بالقيسته مضبوط درے گا خبرہ شلا الہ الا هو ان خدے کوڑے پد خبر داک لکو النساء شھاد اللہ گواہان چګوایی کې د تشا زفاره باندې کې د چا په مخ باندې کې د تشا زفاره باندې کې ل الله بیان چې د الله دې کتاب کې د توحید کې او کلک ولاله نو لله د تشا زفاره چې زموږ زمونه رضا شي اگر کدا خبره نقصان پتاولنی مولي سی و یې کده موليان ورو کوم ل بیا خو په زم کدا کارما وکړ نو ماتوم سبا بد وای او الله <ولو> الان کو کوم اگر که داغې بیایان ضرر په ننفسونه ستاسووللی نه په خپلزانانرد کوه اووالیدین مورو پلارغللت کاروکوو غیرت کوهولله ریبیین په خپلو خپلوانو ملګو یره و دا خبره مکووب په ملګورو ور راي که نه الله په خپلځان رد و کهنو په مرو پلاروګنو. او پلووار خو ډیر درېمت د جګړو سړی پ پرځان لت کوئ د مور او پلارو ملکې ولی غلط کار کوئ چې سبا یا دامات داولته غلط کار کې مور پلار ولې غلط کار کې د سبا و داماتته و دامات وئ تو ولی غلط کار کئ چې بیا سبا انته د داې ویلی او د ماخ د خلاف کړی یو کنسه صفه هو د مالدان ل بم نه کې د غریب هم نه کې یو کونغنیین ک چررتوي دا ته چې پهچ کووای کې۔ غنیان دا مالدار وی داریر معتبر وی یاده کذ په صحیح گواہی وکما یاده ح چاندې دا کو نا مدرسې لا تعاون دا سرکا په مدرسې کې نوبیا و اخ چاندہ بند شي نو فلا او اولاد ایمام الله دې دا مهربان دې په الله دین زیسته د دی دې دوالو نه الله عزته نزدې ما دا غلیاز د نزدې والي مکوا چې چاند یو تاونه سره کوي الله عزته نزدې منو زمال لحاظ او ک الله هو الا الله دین زیری د دی دې دوالو نه تا, تا من نه ان وقرب حب زمال لحاظ نک او دا غته چاند لهاس کې د پیسو لحاظ کې زما د دین لحاظ د کې شې بیان ک یا ای کون غنیان که چرتوی داته چې پچا غوایږي دایي مالدار یا ر موتبر سره لري شرمنده منبر دې خدایي خبرو کوم خلک به قوته نیوځه د پدګینی نو شرمنده بشي فالله اولاوه ما الله ډیر مهربان دی په دې دوالو استانا نږدې مهرباني الله وی زما د مهرباني چې زف مهرباني کوم پتا هغه خبرو کا دا غلي یاد نکوه یا ای یکن فقیرن کدا ته چې بچا ګوایي کې داوی غریب یو دا کده په صحیح خبرو کې مسه مجزده چې د خیرات زکات خلکو ورکوې بدن ورکوې الله وی فولا بهما دا غله حازم کو د غریبې وری غریب دغه غلط کار کوي ها فلا بهما الله دې مهربانه پر اذربستانه نو مطابقې ګوړه خپل ځان ته مو ګوړه والدینو ته مو ګوړه خپلوانو ملګرو ته مو مالدار او د غریب لحاظ مکه وا د چاله لحاظه کا لله زمال لحاظه کا وين فلا تتبیوا مطابیکې ګر خوایشه انتادل چواولې چو د بیان د حق ناوین تلو کوولې دی او ته روځي یی راز وک تاسو د بیان نه ارا زو کوولې دی ها سر په کې پرې خو دی دا کوم دانکوم دا کومه بې شک الله دې پاک چې کویدل خبردار الله و چې کومه خبره کې نو زه غواړی خبرې ما چې تې دې د وژن نه بیانې سې ګواہی چې ذکر په تېدا د بدت ته ها عبد الله مسئول په جمعه کې ذکر کې دا پتا ابو موسی شرور ته وې ستا په جمعه کې په تېد باندې ذکر تا نه منې کاو وې بستا جمعه ټنو ماستا حکم تکتل بل ازراء عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی نو او چې مون څنګه وشو خلکو په تیزه چې شورو کړو هو الله الله چې شې او چې په تیزه باندې بل څه کړه چې هغه فلبهسبه نن حدیث کې دازي چې واچولا او جوړې دککته کانو او راغه او اول تقریر کې یې داب ویازی سیابو لم توبل و هازی لوانی لم توک سرم لقد جئتم ببیدتن ظلمام دا جامعی چه ما دا پیغمبر پوکی چوریوی دالا زری شوی نیدی دا لوخی چه ما بکی د پیغمبر سر خوراک کریو دالا مات شوی نیدی زمانا نزدی تیر شوی دا لالوخی موجود دی زمانا کپری موجود دی زمانا نزدی دا لقد جئتم ببیدتن ظلمام چدا سره تاسو راته وکړو په یو توربه د حق باندې او یو یو بے پکانې وشته د جمعات نه واخ کوو زه وایم د جمعات نه بد tieانو او چې دا لا لو سپیکر یې مخه ته نیولې هو الله هو الله هو دا هو دا غي او بیا چې په تراو کې کومه نه چې څلور کاته وښی کړ یو ګو بلشي چېږي هغه کذا چې دشته نبی علی صلوات و سلام حدیث کې راځي صحابو صداوانو په یوزې خطې ده صاحبو صدا لولځو صاحبو چېږي الله اکبر خربت خیبر نبی علی السلام په شام مخرو غزا صاحبو ته ویربو علان فوشکم ارحم کوي په خپل ځانونو باندې فئنکم لا تدعون اسمن ولا غائبا تاسو اوان نکوي کوونته غایب ته انه هو ماکم اتو سره موجوده فزانه هغو چغه سناوی نهانو اخره ویلې من حبل ورید اهو اذا از نزدې ما چغه بشورو کیا لکه ولې هغه کندې ته ولې هو دا تکبیرات د ایام التشریق هغه په دیلک ته چې د چانېری چې پیاچی ایکم هند جوړه بس معمولی داسې الله اکبر چدازي نور ذکر چې کم سس کې حنبل السلام منه کړی دا پای کې به منه کړی حا سره مدخل دې ملحاج نکري دا ونګ مستدرک روازه کرکړې اول جلد کې دو سواتش پته مسفقه چې هغه سره چې ذکر دې پتی زکا او چغې والی په قبر کې اغلا ها اور اچولې شویو وور په کیا اچولې شویو خدا قبر کې اور دا ذکر به چار دې دا یو مسله خود دې نه ده یا ای او الزینا منو امنو بالله دویم و رسوله ذیم زژنه زات مؤمن و سئی گواہی نک و سئی گواہی که موحدہ په میدان ذکر لله ولا او مومن دیم زجر د مؤمن ته دا کافر ته نه دیغه د لیکتاب مؤمن موحد ته وی ذیم زجر ماو تا تم ده یا ای او الزینا منو امنو بالله او مؤمنانو ایمان وړې نو, نو ایمان نشنه نه نیو او ته ایمان کو آگر ناوله ده ایم اومنانو ایمان ناوله دا خود تقرار دا ہے او تقرار سده شنیده نو شنید آگره ده نا در لا کلام کی شنید منی نیچ ده شاد چه خطا شد و ایداد شاد ده نا اول آمینو معنا یقین کول او دو دویم ام آمینو نا مراد کلکواره ده ایم اومنانو آمینو کلک شئی ایمانم روڑے پا دا ایمان بانے کلک پاتی شئی آمینو باللہ کلک شئی پا گواہی دا اللہ شعادا اللہ کلک گواہی کوا ازن جے سوسن شئی پا تر رحمان مانا دا ابو یحیاد ساری آمینو بالله کلک شئی پا یو والد اللہ ورسولی پیغمبر د الله کلک طریقو د پیغمبر بانے ہو درے گا ردو کاب والکتاب اللذین الزلال رسولی کلک شئی پکتابه چې دا د الله پیغمبر پر خپل کلک بیان کوو د قران نه والکتاب الزی کتابه چې دا دېګری ومن قبل پوغا چا چې کفر کو په الله فرشتو کتابونو پام بیا او پرځ د اخرت تا کې د گمراه په گمراهی لري دا سنور مقصدونه په دې یو صورت کې بیان ک مقاصد اربعه یو آیت د سنور مقاصد امنو بالله توحید ورسول اس بعد رسالت او کتاب الذی نزله علی رسولی صداقت د قران و الاخر اثبات قیامت چې چا د خلافو کو نو شو او زجر پوله سویاتونکې منافقین او د منافقین او باب روان شه بشکا که سان چې مانرو له پغله آسی د مؤمنین بیا کوفر او کو بیا مانرو بیا کوفر او زیاد کوفر نه یعنی همیشه له کوفر او کوفرون لم یکون اللہ د یالا یکون اللہ نفی استمراری یعنی همیشنه نه ده نه ده نه الله چې بخنو کړه په داهاله کې چې ظاهيري ایمان باندې هغه الله بخنه نه کوي او نو الله خيالته لار منافقی خيالته لار زه د ورکه منافقینو ته به شکه منافق سوږ دی دا تعریفی کړي له زیرا منافقانه کسانی چې نشي کافر را پدوسې دي ایمانوالو نه مومن سر نه دي موحد سرنځو چې نو سره توکي او غلط او خلقو سره رواني دا غي ها بارګاری او دا غي میپلونو پسته جنو بناسته موحد دیندار مبلغ سره ندي چې هغه سره کینی نه نا, نا نا غریب دې کنه متبلسنګ روان دي چاندو د پاره نو مندون منذن بذیمو مینانو آیا لټې دی سره عزت ال تزکې چې عزتونه لټې چاندې لټې اين نه ل عزت بشک عزت الله لټول نه الله وې تدا غي صد عزت عزت ما سره ده عزت زماده کتاب سره ملاويږي تاکید علیګلی په تاسو باندې په قران کې دا خبره کله چې واوړې ته نه د الله چې کفر کولې چې باغ به څو ټوکی کولې چې دې پسې نو مکه سره چې کله ټوکیو مسخري زماده کتاب به کیږي خدای سره مکه نه طریقو د پیغمبر پسې نه کیږي حتی تر دې چې دنشي په بیان کې غیر ده نه او کو ټوقي کیږي استهزاء پیغمبر د سنتو کیږي او تاسو داغه سره کیناستې دی یقینا تاسو به ځن فدا واخي مثلهم پشامت داغې چولندګ او سره ناسته د درسقات کې شمو سلوتو کې وېځو خو نو خورما ناس ورو ولي یا يردو ګو یا پاسهګا ان الله بهشکه الله چې مکوونکی منافقینو یده نو شو ویل ه بیا چنتہ جا جامه کونکي منافقینو کافر لرا په جانم کې ټولو لرا دا ټول بللا ول جمع کئ منافقو کافر لیست استیزا وکفر د وجود استیزادو کفر, است کفر نام آ کسان منافقان دی چې انتظار کوي تاسو په حوادثو سبان دی کله ودونه مصیبت ملاویږي کوی تاسو لا فتح بري وغلبه د الله نن وای آئنو من تاس او که سیدی سیده پارته کافلا نو عیسا حساب غلبوی نو وای منافقان نه ته علم نست اویزلیکوم آیا منګه حنو آیا منګه نوې بچګریتا سو نو مؤمنانو نو منی کریمنګ تاسو ګو مؤمنانو استهواز مله بچکول استهواز علیہ شیطان ما بچګره وی کنه ته ګورېغه نپړې خو ما وی چا سو ته موه اللهفی ص بي ساځ پور د خاممتته چلو بې ګرځ الله د پااره د کاافانو په ممنانو سیل دلیل چې اوسمپو شوی په د دلالو دلیلل د بیاکلی بی میلاويګلوړه شکه منافقان دو ک کې د الله سره پهپله ک مکې ممانې بقره کې کی, کی او کوټا مناف کوی کوټی ته د پار کې کوټه دی نفقا کرا او چې با منافق ته بوی نو حمزه رسول بماخذ اکرت لری شو استعمالی شوهید کوټه دیپدین کې دی کوټه په عادت کې دی کوټه د توحید په مسری کې دی کوټه کوټه در کوټه او د الله سزا ټو کو کړه کوون کې دی تا سزا دو سزا دو د کوړه به دوکا کوي الله سزا دو کې اور کوي دی او کله چې پاسیږي دین کار تا نو پاسیږي کو سالا سپاسیږي د هرڅ اوس پوسټ ځان غې کлкуتا او نه یادې الله لرا خپل عمل کې مگر لګ پخلې پخلې یاسي مزب زبینا دو په لګ دې پومند دې کې حیران دې نه دې درل د مؤمنانو او نه درل د کافرو نه دې بینه بین دې وړه کدی ته بینه بین وې دې ا و م ی ل ل ا و ف ل ن ت ج د ل و د ش ل ی د ب ی ا ن ا و د ا ل س ا ن د د س ن پ ت ل گ ی چ د ا د ک م ج م ا ع ت س پ ت ل گ ی د ی و ټو ن م ر ب ی ا و ن ن ک د د چ ا د د خ ل پ پ نه توحید توی د وااضې غلهما به داسې وي او عما او داسې ویللی دي او عالمانو داسې ویللیدي کمم لی ویل دی علیمانو کې ی ودمو ګملیمانو ویل ه استستااز نخی پل مشرران نخی پهل جماعت مشه نخکاره کوي او لما او لما ویلی او لمادالی او نه ذلك او منګزاره کومونږ په چاره دوه نه کوو پفاتح هم ووایه غیر مغوب بیا والوالین प्रचारत्मक وانا عام تعالیهم پروا یا با داس دو خلک بیا رد راځي کنه یا یو الزی نا منو ایمومنانو لا تتخذن کافرون از کافرون لا پدوسی بیمان والونا یا اراده لري شوګردوی الله لاله پخلو جان نوبانی غلب احکارا ظاهر دلیل تاسو نه موجود دیوې بشک مو تپکا لاندې کې وی د دې د کافين مم ډېر بد تر دې ظالم مثال د مار دې هڅه چج بیا بعض اخی میشکه منافقین کوټه پاغت رج لاندې کې وی دور اچریو باندې می ته نه ایم دا دي پاګرا کسا چته په او کړ د کو منګول اور ګول د الله په کتاب وا دینو دینهوم او خالی وکړ دین په الله تا دالو چې مونځ وکړه اینه بچی مونږ یو كونصه یې جنا اصلحو واتسمو بالله واخلصو دینهم لله چې خالص وکړو غاړه خپل الله تا نو فولایکا مع المؤمنین الله فتوکلغا دا دې صد مومنانو نا مختصوب دی الله فتوې قران کې اوس مؤمن موحد دی غا اوس مؤمن ساشمیرشه اوزر دې چې ور وکړل اللهم مؤمنو تاجلوي ما يفعل الله بعذابكم ما يفعلوا فعل مضارع داخله کړې پوه ځانې وي چې ما فعل الله ما يفعل استمرار مانا پیدا کوي ما يفعل الله ما نافیا نکي الله ها کوم نترك يل الله عذاب تاسو ته تا ان شکر تم کتاسو شکریہ داکلا دا دی نیمتونو دا نیمتونو دا معاشره مخک بیان شو احکام دام پزان جاری کلا دام اومنل شکریہ دادا چه دام اومنل دا دی رواجم جول کو و آون تو محال دادی چی تاسو رولی مواحد و ایمان دی او د دې احکامو شکريه دي یاد اخلا د د کومنل د د خوخ کړه چاور خېست دي اوی مان نیمرو لري نو نظر کوي الله تاسو لازاب الله عذاب یا نظر کوي ها او کو خوخ دې نکړه او نړی ایمان ورو نو عذاب دی یا مای ما استفامیا مای ما فعل الله او بیاذاب کوم سکار رضا الله چازاب در کئی تاسو تا انشکر تم انشکر تم کتاسو تابدار شوی دی احکامو دا کم احکام چه دا معاشر مخ که بیان شو د دی تابدار شوی د قرآن تابدار شوی دا شرک نم توبو کلا توجید مانا و او حال دا دیچ ایمان نولیو تاسو په اخلاص مواحد و ایمان دیم رولیو او د دی احکامو مپابن شوی تابدار شوی نو ل عذاب نظر کوي پوسه کله بیا عذاب نظر کوي او ک پابن نو عذاب دي د دې معنی تایید سورته فرقان اخیری ایت دي واو یا قل ما یا بوبکم رب لولا ها لولا دعوکم سكار د الله تاسو ل عذاب در کوي لولا دعوکم کني وی تاسو غیر الله لبا که آواز ته تاکی احکام زکر کلا اول تاکی اکیده زکر کلا کستاسو احکام موافق دی شریعت وی اوی مان دی مرولی مواحدی اول تاوی کستاسو بلنا مخلوقات لنی اوازم ماتی شرکمونکو نمایا با اوبیکم سکار دی چا عذاب یا ما ایان درکو تحصول عذاب ویلی نی درکو ما خوا اللہ بچ کی وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا لِّمَا أَوْدَى اللّٰهُ قَبْلُ اُنْكَ دَاعِمَالُ عَالِمًا فُؤَا شاکر چ په مقابله د الله کړه شي نو معنا بدلور کو انکه الله بدلور کوي او, بدل او, آو چې شاکر په مقابله د بندې کړه شي نو حمد د الله شاکر قبل شاکرن قبلو شاکرا ها حمد آه وونکې او دی الله دغتهې شااک بدله ړرکون کې قبله اونکې دا معرو پوه لایو حب الله او جارب سو کوورې الله من ظوریم نخښې اما ماه خلک دا کې لکېده لا حب الله او جا نښې الله په ب نه الله په زوره نخښي چې خبره وکه دنا نه الله ب و په زوره نخښې کنزل نخښې الله مګر خو خی دا چانه ظلم ما چې پهغه ظلم وشو چې په چا ظلم وشو بیا بد خبره کین نو خبر خیر دا د قران د سورته انعام ها ټکراو راوي يوسل اتم آیات کې ال توي ولا تسب اللذینا کن ظلم کوي او دلته وي شو زورو خیر دې کنزلو کا سورته حم م سجده کې راځي اعتفا بالتیعسن دفکا په خیسته خبره بدخوي التوي حدفه کا بد خبره مکوا عدل توي خير دي کچادو ته بدوي نو تمو ته بدوایا کنز نو توونکو یو خدیه یاتون سره مقابله راځي دوی هم د مخ سره مناسبت نه راځي مخ بیان دا چا شو روده د بیمانه د منافقینو به ایماني شورودا عدالتوي خير دي کوم منافقا پوسوګو ته کنزل کوي نو تمو ته کنزلو کا مکه سره بیا د مناسبت ته ورده د مناسبت مری نه اصل کې د شومن القول نه شرک ده ها شرک معنی ده لا يحب الله الجار بالسوء من القول نخوخي الله الجا خلوخوزاو البسو من قول پا بد وینا بد ویناسا دا شرک دا اللہ شرک نخوخی چتا پی خلوخوزے اللہ من ظلما اللہ پماندو لیکن ظلما پماندو اکریا لیکن من اکریا لیکن اوس چو زور اکلیشو اللہ وی شرک کریمہ مو آیا بد خبر بذ خبري چرتهونه کې کنزلونه کې كلمه شرکو بلکل وي بالکل خدای سره مناسبت راغې د دیات د غیاتون سره نه خو هي نه به وي هم الا فماند لكن صدا لیکن اوسوک ظلمات چې زور کړې شپه قلبو قلب مطمئن باليمان او دا غزړه مضبوط په ایمان وی. لوک اذان خلاص اولو دو پاره کلمه د شرک او په لکه د نینو خیر ده تای دي سوره نحل وګوره 106 نمبر آیت 106 نمبر آیت ده سوره نحل من کفر اصل سم اپار الرحمن کفر بالله من بعد ایمانی من اکره وقلبه متبین بالایمان شاش کفر کو پالا ا پذيمان الا مگر معفد اس او اوکرها چې زور وکړي شپه چې شابه کړي مده شرکوایږي نو زه کوتر کوم دی دی وا قلبو مؤمنو مليمان او زه داغه مضبوطي پیمان نو بیا معفد کچا په زور وکړو رستو بیان راځي ښا هغه دا ماناده شو لا يحب الله الجار بسوء من قول لا منظر نبي سو من القول ما مراد عام وینا مراد نه دا کلمه شرک مراد دا نخو غي الله خلق زول په کلمه د شرک الله وی کلمه شرک ز نخو خو ما الا مگر لیکن آ سوچ په غ زور وکړې شو چې چا و شابه د وی نومه او زور باندې و شو او هغه وی او زړه کې دی هغه ني په خلې وی نفس د ځام د بچاو نو معافي دا زده دا, دا, دا, دا, دا, دا مانا زمنګ د شیخ دا او دا محمد بن مستنير قطرب النوي دا معنا کړی دا ها قطرب النوي دا دنګي فرغ په خپل کتاب معانی القران کې د قطرب النوي دا, قطر دا معنا نقل کړی دا اعراب القران دا تفسیر دی دا, دا, دا, دا. دا, اللَّهُ اللَّهُ دا رو رو. ما نه قرته بیم کړي دا محضرنم کړي دا بهري دا کلمہ ز شعر کا الله او دې الله سميعن اليما دا دونه مونې ولې راوړو سميعن زاورې دم ما چتکم وینا کې په خله خپل کې د نشتا زستاده خله خبره نه او دې دم کې ما عالم په ما ساده پال چپل کې خود دی نشتا خو په خله دې نفس بچاو نو خيرې هوايا ان بدو بده درې حالتونه بیانې ان ته بده خیرنکه کار وکړې تاسو کلمه توحید چاوی کلمه شرک وې ته لا اله الا الله دبل شوګن شکولې څه شي بغیر الله نام دا لوی مقام دې ته عزمته ويغه لكده ابوزر غفاری چې پاسه وخت یا بلال حبشی یا حدا حدا کافرون ویلې واغه و یا حدا حدا انتو بدو خیرن که کاره کوي کلمه د توحید لره خیر کلمه د توحید اوه کلمه د شرک واه ته ونازه کلمه د توحید و او توفو فو یا پټو دې را پړکه ځله کې کلمه د توحید پټه ساتل دا کو په خپل <سؤال> نفسه اقرار د شرک نو خیر ده او تافو ان سوین یا مخړوي د کلمې د شرک نام چاوی کلمه د شرکو وا ااو ته ته وي ته مخړې چې نو د شرک کلمې وې ما ااو نو ته وي بند نه نه وي ااو نو دا ادری کاره تاله جایزه پداوه کې چاوي کلمه د شرکو وا ته وی لا اله الا الله چاوی کلمه ده شرکوایا او کلمه ده شرکوته او په لکه دی نه یوه ام خیر دی، یا او کلمه ده شرکوایا نه وی وایا نه یو کلمه نه وېما نو دا درې والا تعالی جائزی الله وې فین الله بشک الله کانده عفو ان دا دونو مونې ول له عفو ان کدا وکه ده په خولی وی او زاندي بچکو نعفوًا زبدت عفوكما خير ما في ولا زيما او هغه در باندې زور وکي زياته در باندې وک نو قديده زپاغه قادر نه ما په بدنغه زا قادر ذات ماغه قادر نه قادر زيما ان اوس پوښ وکنه داتري دا دا دا حالتونه شو او مخکې د منافقینو سره مناسبت راي او منافقا ستایو يو غندا دي چکل ميد شرکم وي کلمه غلط موي په خپل منافقت کې هغه سم یو قسم راټنه شو چوک کلمه ده شرک موي ایا تکلمه ده شرک موي نور کالو د ګندې نو یو کار ده ګنده دادا چې کړه ده شرک الفاظ موي کړه دا جایز دي ان الذین بشق کسان چې کفر کوي په الله او په امبیا او د الله غالي چې جدائی راویو مبین ده الله او د امبیا او د الله کې وای دي یقین کو په بازو کفر په بازو او واره دې چونی چې په مینه کې سبيل الله رحم درمیانه لار بنشي دا کسانې کافیران په سچا چې قران منی او حديث منی د ام قطي کافر دي ځکه حديثه د پیغمبر تشریحه هدا قران تشریحه وځاحت کړي سبل شېنه دي دا کسان دي کافران په سچا او تیار کړي مون کافرول له عذاب څخه ووم کې آ که سان چې منر وروړ په الله پام بیاوداله او جوړه والین رې کړې په میندې او څنګه د نه دا کسان سان زردې چې ور بګدې تعالی حاضر دا وي باندې او دې الله بخشش کوونکی مهربان باب د منافقینو ختم شو په ولو سیاتون کې آ دا دې مزيرو نووسو د اهلی کتابو بیان کې په ولو سیاتون کې د زواجر ته پوسکستان استان کتاب او پیغمبره چې داود له ګلشی په دې یو کتاب د برنا الابد المنوش مغدا یو خط پیش کا خط بارولی الابد المنو امکه با کده کس سنگ ویلو لولای کلمن الله او تاتینایا موسی دی الله خبرو کی الابد المنو یهودی ویتراز نه نه فقل سالو تاخیر تپوس د موسی علی نه لوی د دینه دینه لوی سوال تپوس کړي الله قالو ویلو مخه الله احکارا د ستورو کوچ منګې وینو تندر یو د دې لپاره تاندل په سبب د ژوندمداري بیاونیو د اسخیدا د ډېر ناکاره پلیتی واده ښه یا بیکاره شی نیولې په خدای ته پدای نه چلالای تدلای لمون مافيوبړه د دې جرم او ورکو من موسی علی سلام الله علیه کارا اپورتو کړم په صداي کویټورګل بسبب دما دو تولو دوه دوه ری چې وادي ما تکري نو ما پیغړو چت کو و, و اذ نطقن الجبل فوقهم كان وزل عرف کی بداشي بعده خبره کوي غره نو پورته کړي د غصورت عرف په چدازي ها وکول نو موږ دیتہ دنه شی دروازه د جمعه تا تهیه کوونکې او وی موږ لا تا دوه جاته م کوي پرد کې او هغه څومره دا غینا واده مزبوطه ما تیکړه کوه دا غسه وا په بیمه نخځیم نو په سبب د ما ته ورولې واده لره په سبب د قفر د دی پاياتون د الله په سبب وژلو دا غین بیا ولله به ژوند ما انبيای وژلو حق پرې سي وژل وقاولمو په سبب د وینا ده چې زمونږ زلون غول فن په پردوګیدي یا غول دکدې ده لمنا او سمو ودا مو د کدو پانی دا ته یوازې mula goṭe raghale ta ta wakiri kawi ma dgoṭi kiri ta kitabune wele ta da jewe je dars ke ha ma rasriya wa lele muka ilm pore khanda mka wa quran pore khanda mka wa ha zr badawi wa kawe m qulubuna mung doṛo waqt er kṛere dum na mehnatunam kiri ri talib griyane m kṛewe mung nu shwele hota u دا وتابطو دا قران سپکاره کوي وتابه نه ذکرې او استاد ما ذکرې لیکه ځخې واځته یو صورت ما ته صورت نساء مقصد بیان کا او زه تر ټولو قران ولریشم ما خیاط کې ته باندې یاد کړه ها وقولہم ناغل غل وخت مې چې په درې پنځه منټه کې دا غته سبو خلاصه بیان کا داس په زو بیانوم ټیم په ټیم کړه کړه دا بیاخ ساده وېره نه خلکو به کافیه یا من کافیه به ها اپ تک و ما ټوله کافی یا روزانه و ما مت نه او د اتو دغه په شوټي و د جملات مثلا کوي بابا څنګه به کې بیا چې سمنګ ته ویلو نه هغه ما اړول نه ها قران بس کی موږ نه ل او قاولهم قلوبنا غلف بل ته الله ولیا به کومور و الله پایوانی په سوپ کفر ده فلایمنون الا کوم نورې کو قران هو نه ای عدایو منونه الا دا دې وروه کتاب نه وروړه دا دې نه کتاب دې د ایمان دروري مګر په لو احکامو په لو احکامو په قرکه تیر شېو نو امنو به باز و نکړو به باز پنځه کې یا دې ایمان دروري الا کلیلا مګر لګزمانا لګزمانا ارمران کو یا کې تیر شېو وقالت طائفۃ من الكتاب آمنوا بالذی انزل اللذین آمنوا وجن النار وقفرو اخروا ساری مانوله لګه زمانہ ماځګر ته واپس شئی د ایمان لرې مگر لکه سان لکه سان ایمان لرکه عبد الله سلام ونولو او په سبب د کفرو دی او په سبب د بنادای په مرځ می بدنامو یا بدنا په لګول دا څنګه به خاوند پیدا شو او سم اوف دی وینا دای چزمنگ وجلی مسیذ یوسف مریم رسول اللہ پیغمبر د اللہ رپ ابن مریم کې رد په سواره او تاسو ابن الله دے نه ابن مریم دے رسول اللہ کې رد په یوه او تاسو وای ابن زنیه دے نه رسول اللہ پیغمبر د اللہ د زنا نه پیدا پیغمبر د اللہ هغه مرشد حلالونه پیدایي یو دلته وي الله وي عيساب نه مريم دي رسول الله دي ابي صالح سلام خپل مريم کوي ها اني عبد الله اتانيل كتابا وجعلني نبيا خپل مور صفاي کوي خپل ځان صفاي کوي ز الله پیغمبر ګرځول ما زمور پهګه دي کومو پیغمبر و ما ده بالدا کتاب را کوي کتاب اغه پاک لوړ کې ز پاکه رسول الله ما عبد الله ما وما قتلوه یقینا وما قتلوه او دغه وجه دتلاله انې په سوري کړه غلاله ولیکن خپل مرګ دې به وانه وجه له الله په شکل د عيسى عليه السلام کې هو ده دغه اډر په لې تو ولیکن شبه علیهم لیکن اشتباه او شو دې تا د رنگ د بلکس لیکن اشتباه او کې شو د يهودو ذلندی سلام ذی سال سلام شکل الله پاغه سړی باندې کې غوږه আজি کم ډېر پاږي کې رزلو ناکارو وای نه لذینا بشکا والاکین شوبیا لهم لیکن بشکا کسان چې د خلافو کوي په دې قران کې ک ش اختلافو په دې وجلدی سال وسمن خلق اختلاف دي ی دې سال صدا مجلدی او خپل مرګه دا غي آغه اختلاف د روانې د بازي خلکو یوه ایصاله ماده یو کس کې صدقه کړي مال کې صد په خط کې راو لیلو وای ته خداوي چې ایصالې سلام ژوندې دې مرلې دا واوره نو بیا ما ثبوت نو نی به کې پاهو پسې پته نې کړي وانه سې دې کړي مې زه چاته ولې کوم دا زما د ادم څخه تا ولې دلې و وي ته سلام وې چې هغه ژوندې دې مرلې ها مرلې اف که سره ډاکړې او غرافاتې پکې ویلو غن ها په خدا کې سره بیا پټه نو په ختې په ډاک ماته داريږي بابا واینلذین اختلفو فی لفی شک منو مجره حلالي سره هغه ځان خي پته خي نوم خي او را موږ هغه پتلل نه نو هغه څنګه شي نو ما او ته نو سو نه کې نو چې تا و وَا الا وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم الیک ما مخراشه یا فتو ریکا زم که سرولی گم بیا کنه که سر زنده کما ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم خمره ازکه ما دېره حواله غودری وسم زخه مخ وخت کمید وجینا کده پاتجی په شکاکسان چې خلاف کړی دې پدی قتل دی کې وسم د باز خلقو شک دې شک مکو وروړه غ ژوند معلوم الله وچ شک ک معلوم به من علم نشته دیلا په وجل دی وجلو دی صلی سلام صلی مصدق ل دا لن سره نشته الا اتباز مګر ګومان پر سدواني چې من وجلې دا الله وی د ګومان پر سزا یقینی خبر او را وما قتلوه یقینا ستا خبره د ګومان دی زمو کتاب دی د یقین وما قتلوه یقینا د دین ابو چد د لښته وما قتلوه يقينا د دې وجه له نو یو څه یقینی قران نه مني لږه ته کتا حدیث او والی پیش کنو هغه پرې ده هغه د مني بیا او دې دي نو دې وجه دا را یقینی نو چې دې نو سوشو په مودې زموږه خونې شته بل وفاه الله الیه بلکې په ټاکړه ده هغه د کم زهته پورته کړې ده الہی اعظم تعالی يجري عليه حكم احد من العباد اعظم تعالی چېอัลته د یو بنده حکم نه چلیږي تفسیری ما وردی وې اعظم تعالی پورته کړې لا يجري عليه حكم عبا حكم احد من العباد چالتہ د یو بنده حکم نشریګ الله وی بغیر زمانہ عدل ما پورتکجو سر دې کېده مونږ به نو مونږ ته پته نشدا آیا تشیرې مو یسوع وی بل لافا اللهو بلکې پورتکړې الله عیسی علی سلام الیه ای بدنی وروی حیا پورتکړې الله عیسی علی سلام الیه پرا روح او بدن دوالا منګته پته نشته روانه والله وعلى مخ الله ایمه پورته دی د دې کسته سره چغچوي او بس الله په خبر دی چې دا بنده حکم نه چریږي یاد دی چې دی بار دې ښکته دې یاد دې هغه تپا تا بار ذا یا اچت چت کړی پورته کړی هغه لا هغه مقام مقرر تا چې معلوم دی بنده ته معلوم نه دی خو خبره زاده بار ذا فالله ہو راضی وی بلکه پورته کړی هغه الله الهه هغه چې چاته معلوم نه دی الله وای ماته معلوم دی دیول زده معلوم چې ماته معلوم نه خمر لیکه به زرده وي هغه کړه الله صلی الله علیه و صل وسلم مقابله کې الله عزاز الحکیم او دی الله ازور ورو حکمت والا و ایمن الکتاب الا لی اوم من, او من نبی قبل موتی یقینا ها انشتری با اجازه ان فمانا ذ نفي سلام اني نفيہ مشتری بالی داری کتاب ہونا مگر خامخ ایمان وړی په دی علیہ السلام قبل موتی مکه مرک مرق یا قبل موتی مکه دم مرق دی صالح علیہ السلام نہ ابلا منلی چاغه به ایمان وړی یا باغبانی یا مکه دم مرق نہ یا محکدمدن نبی علیہ السلام نا او ورځ قیامت کې شی نبی علیہ السلام او یعس علیہ السلام په دې خلکو شهیدان گواه سورته یو سنول لسم کې گواذا دوان ما دمت فیهم شهیذا سو پر چومز په دې کې موجود به گواہی کوم په سبب د ظلم د کسانو چې يهوديانو حرام کړو موږ په دې باندې پاک سي زنا او حلت چرواکري شو دې د پاره هو دوجې د ظلم نه ها او په سبب او په سبب دا الله دی کتاب نه ډیر لړه مافي زکه بن کړیو چې یو زما د کتاب نه خلق بن کړي او سم خلق بن دي الله د کتابه ډیره بن کړ او په سبب دا سرو سرداي سود لږه ربا سود او د اقیدې من کوي سود نه او په سبب د خوراک دا مانو به خلق له با ته تر ترکو باندې او تیار کړي موږ ته پوره تکا پیدا نو اذن عذاب باتر دی طریقې دی بیان منکړې وبقره کې اوس نهه زواجر دالی ali کتابو ختم شو اوس اصول دی کتاب ایمان بیانې چا سره خبرو په جن اولی کتابه سره خبره درادم محکم په علم کې دتای نه هغه یقین کونکي ایمان جوړي په کتاب چداري کولو شې و تا ایمان نه جوړې تشکیسی کسی می سیکه نه منه قران او په کتابونو چداري کولو شېستانه پوخه والمقيمین الصلاة و پابندیکو انکی نماز او رکنکی زکات او, او یقین کو انکی پالا په ورځ اخر دا کسان سره شیوبو کومندایتا اجر لوی الله زموږه مجرزا کی چې چا دا مقاصد ومنل هغه لو لوی اجر د پیغمبر تته مد صورت په د مقاصد راولی بهشکه مونږه واه کړه پیغمبر تا تا لکه چې ما واه کړه نوح علیه السلام نور من بعدی پاز ددنا من قبله یو نوح علی السلام نو مخک نو پیغمبرانو مو وی لکه پښت پیغمبران تیر شو هغه یاد نکړه داغه او داغه نه رستو یاد کړو دا ځکه چې د نوح علی السلام او داغه نه رستو سور انبیا شو نو داغه وای په رد شرک او داغه مخک سور انبیا او داغه وای په بیان د توحید او عمل بن معروف دا او که او داو کو توحید زنو زکا چې شرک نو شرک نو نصر منزونو که ثواب دے داور که ثواب دے یادنوح علیہ السلام وحی پرد شرک یا سنگا چداغا وحی پتکالیف و وا نستاس وحی بن پتکالیف و باندیوی یا سنگ چداغا وحی پامر بن معروف پنین منکر و وا نستا وحی پامر بن معروف پنین, منکر وا بن پنین منکر ان منکر او مخی رد منکر نو زکا شرک نو او ما حکم کړیو ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام تا عايشاکري عليه السلام يعقوب عليه السلام او اولاد هاي داوود عليه السلام يونس هارون سلیم عليه السلام تا او ورکروم داوود السلام ته زبور کتاب ماوله زبور کتاب ورکریو نو نورو سه کتابونه یاد نه کړل شر کتاب یاد کده کوي انکار کړو د زبور نه ورسولان رسولا او دالیدو م انبیاء تاقی بیان کریں من داری پتابانی من قبل پوخوا انور انبیاء چې داری بیان دیکھریں من داری پتابانی پوخوا آن او خبر کری بھی اللہ مسال صداق صداق صداق بیا بیا خبری او پخپلے کری ری ایسال در فیل فائل تا بی نفسی شوی ری لیت تکرار مفولی متقیزہ کر کر لیت تکرار بیا بیا خبری کری ری اللہ داری صداق پخپلے کری ری رسولان مبشرین ارسالنہ رسولان را دې ګورما امبيان اسلام زیر وركون کې وركون کې د 132 میلادی ګرو د دې په اړه چې پاتې نشي د پاره د خلکو په اړه باندې بانا فزو را دې ګرو د امبيانا چې سابا د anewشی الله مولا خپل کتاب را دې کلي وکنه مولا دې پیغمبر را دې کلي لیکتوا ها 134 کې راځي من قبل ان نخزا ونزل لا چې بیا موږ شرمنده کې بیا وې چې الله متبد او دی الله ضرور متواله لیکن الله بیان کې شذو بیان کې پاک کتاب جوړا دی کې رheta تا را دی کې دی د صدیق په علم نه او فرشته شه دون گواہی او اقدار کوي او کافی دی الله یوازې الله ګوا اوستفی په دنیاوی ان الذين بشکل بشکا کسان چې کفر یو کو بن شو د کتاب د نورم نوورم بندي صد لازمي مرزي او متعدي نوورم بندي د الله د کتاب نه نو تا کې دې گمراه شو په گمراهی لړې دا اخنا ان الذين بشكاک سان چې کفر وکړو او شرک وکړو او ندی الله چې بخنه وکړي تا آخرت کې ولا او ندی چې روان کې دی لره پلار غیر دا هو روانې خو په لار ده جهنم به رواني همیشبې پای کې ابد همیشه د یادکار په لبني سیداسان اس په دغه رسالت اوس کې اخلکو تا کې راغلي تا او ست پیغمبر په حق په پی الحق پی قرآن و انا اکس و اکسروهم لیل حقی کارونن قرآن لرابدگرن کری پتوحیدو پی قرآن راگر دی بدگرن دا اللہ در طرف نا نو ایمان راولی شیبادا ایمان و غراز تحصو دو پارا. او که کفر رکو نو بیشکر اللہ لرائی اختیار دا غزر جپاس ماننو کری او دی اللہ پویاو ایک مطوالا زجر بیا من کری او علی کتابو ذاته مکو یفیدینکم پخپل دین کی ولی غلو کوی ولی ذاته کوی ولا تقولوا موایتاسو الله الا لازم مگر مناسب دا الله اغه خبر کوی چې اغه مناسب وی نا خبر وی ولی کوی ان انمل مسیوے ابن مریم بخاری معنی کړی دا لا تبتدعو لا تغلو لا تبتدعو ذاته مکو ی پخپل دین دن کے وقامے او جاتے نے کہ اصول سنت کے شی محمد تاہیر لکھلی رحمہ اللہ وے الدینو کاملو دین کامل لے لا يحتملو زیادت ولنقصان دا احتمال د زیادتی د نقصان نہ لری ایک ہی کمے او بشے بن کے جکہ پیغمبر کے یادوان پر پسے علیوما یوم اکملتو لکم دینکم واثم تم علیکم نعمت و رضیتو لكم الاسلام مدینہ تو تب کی جاتے ہو کہ مے کہ ان ملمسیو بشک مسی صاحب نی مریم رسول اللہ دے وکیل مت او پیدا دے کلمی دو کنبانی عیسی سلام السلام دا غنا کلمی پکلمی سره کلا کلا کای زکہ دے پیدا کلمی دو کنبانی ماور دیو القا غرزول والا دیکلی ملن مریم تا او دا روح من او طرف دا اللہ نام اروحم چې کله پیدا که دا نو جبریل را غی. او د مریم پگریوان کی پوکے ہوکو او آغا پوکے اللہ رحم تا غرصاو دا حمل شورو شو یاد دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدایش و جداوال چه دا مریم پراہم که اللہ دو نطفے پیدا کروی مو ذکر و موننس. وچکل هغه پوکې وک جبريل نو هغه پوکې سره اتوار نو فیت ټکراو او داغه نه حمل شروع شو ولا تقول والله والله الله او حکم د الله نن الله حکم دینو ایمان اورې الله پام بیا او د الله چې مدرګا یو الله یوی صالحې سلامي او مریم نن آیو دې انتو دا وړ تاسو ته پوره انما الله اله واحد بشکه الله دې مددگار کیو الله يوه دې سبحان او پاک دې الله شاولا بذوري باځغه کی ذکر کړی رحم الله شي محمد طاهرم ذکر کړی سلو سنت کی ومامن بلدتن الا ولاه علاتن توبد نشته یو کله ماګر دا کی خامخا یو دربار او خلک داری پوچا پات کوي دربار وزارت وي دا رنگي مسدس کې حاضر ذکر کړی دی هغه پر مګر مؤمنو په پرستش کرے شوق سے جيسکو چاهه چې د عبادت کینو کوي لار په کولاو دا انم الله بهشکه موږ غاوي کېو پاک دی الله چې شیدر نایب الله تنهای په نه پاک دے اللہ الله له اختیار داسې چې په اسمانو کې دی ورځ په موږ یو کافي دی یوازې الله زموږ واره اجزې صلی الله علیه وسلم به شرم نکي صلی سلام علیه وسلم چې شید بنده الله او نفرشتي نذکرې شوې الله ته نفرشتي شرم کړي فرشتیم هم د الله عبادت کړي او او چا چې شرم کو دی عبادت د الله نه او ځانې غټو غاڼو دے دی پورتو بکې دی را پترو کو ځان ټو ټول با الله پورتکې قیامت اګه سان چې مانرو لا ملوک نیک چې زه بخپل معاشره سمو ما قشاند صورت نساء کامو نو پرو وړګی ته بندې دا غي او زیاد بکې دنا خپل فضل نه زیادت دا چې الله وې خپل دیدار نصیب کې خپل ملاقات الله دې زموږ نصیب کې او چاکس که چېګه یونو یونس 26 کې بدای شي للذین احسنوا الحسن و زیاده اور چاکه سان چې شرم یو کو وسګورو ځانې غټو کانو د الله د نه عذاب ور کېدله عذاب دننه او بانو امید په خپل ځانو به د الله نه سوګدو سونو څوکم دادی تدغیب قران تورکه اخلکو تاکي راغلي توثد دلیل تر دلیل وي دلیل راغلي او راغلي موږ توستا نورمو بينا رناحکارا اور چاکه سان دي نو د دلیل خویا خلکو ته وي ما کې خوان دیم فراموش کر دیم ما آرست چی یاد کریو ما غیر کری یو دا اللہ کتاب که بار بار میں گوئیم دا بار بار زبیانو ما دا نئی روموی ارچا کسانی چی مانی روڑے پا او منگولی روڑے گولی دا اللہ پر کتاب نزر دی چی دن نبکی دیر را پا خپر رحمد جنت که طرف پر نا پا فضل که ویادی ایم اوروان بکی دیر را په طرف دی حق بانی غا. ختم غا نو اخیر کې د خزو بیا بیان کړي یستبته نه کا فتوغړی د خلک سانه په اړه د حقوقو د خزو کې د خلکو د حقوقونو کې وایا الله فتوذر کې تاسو تفل کلا لا په اړه د میراث کې چې میراثی کنه او چلوری ها نو دا میراث نه لري غواړي ها ازم په پښتنو کې چلوری وې دا میرات ته الکه لوريشته میراث ته مو ان امرون که یو سړی حالکامل شو او نو دې سړی د پاړه بچی ولې هو د پاړه خور و خور یاد پلاړو د مور نوا یا صرف د پلان نوا نو فلا د دې خور د پاړه نسب ما نیم دا مال دی چې پرې خور دې ورو ټن نیم مال به خور والی چروره مرشه او رو خور دې پاتو جو نیم به نور واده سان و او او ضرر به ټول مال واله په میراث کې د خور نه الم یو کله ولدن کڅه تنو دي خور د پاره اولاد اوس عکس کا خورې مل شو او د خورې اولاد نو او یو رورتي پاده شو چې د خور سور سرمایا وا هغه په ټول ور والي دک چا کا فاین کانه تس نتینه فلاومس و لسانوی ماتاره که او که شرطوی دو جینکی یاد دون سیوات پادشوی لوریانه او نور سنو نزده دو جینکو دو پارا دوی سی دو بطتین دوی سی با دیوالی پا دری دری دری سی با شمال تا انا چه پر او این کانو که شرطوی دی اخواتن خویندی رونا سری دیرو نو د پاداره د نارينا پشاند دې سې دو جن دو, دو جن کوبر غلا او کښه د ته خويند نو بیا به مال داغه تقسیم یيږي رور به دوی سي او خور به يوي سالي لکه یو رور پادشا او دو خويند نو پینځه سوه به په دو خويندو تقسیم شي دنيم دنيمي سوا او پینځه سوه به رور واری. نو ماویل چې دا خو بنصافي ښکاری ګنده بنصافي نه ده دا عيني انصاف دی دا قانون دی ولی چې دا خرد و نیم سو د پلاري سينوغه سیدا دا چې بل ځای کې وادشي البته د خاون نه مثال نو صد خاون نه او صد پلا نه چې دواله یوزي شي نو ضرور سره دایي سره برابرېږي بیا اوس که د پلان نیم پوره غسته دا البته د خاون نه نو بیا د دې ارشاد رو دی سینا څه واکیدا اندابې بنصافي وکه والے زکرے د پروننارینا پښانده دي سدو جنو کوی سلام څومره خسته قوانين د الله د معاشره بیانې الله تعالی سنورا کا منتزلو چې ګمرا شي کنه ال فی قاعده ذکر کړي دا د نه وړې کتاب دی پاشارو کې اغه وی قران کې ان پر ډیرو زینو کې پمانه د چادازي لام صدا الله تذل چې ګمران شي تازو زړه د احکام د معاشره بیانومه دا خځ یو د سری، د معاشري د بادشاه او د خلقو ترمنځ دا میولي بیان ک ان ذا تذلل و ګمران شي تاسو والله بكل شین لیم الله دې پر یو شی باندې پویا کی بیان د هغه احکامو چې پاغه د معاشري اسلامات لا او 50 آیاتو کې شپاره احکام د خلقو ترمنځه او په دوی میسه کې اتاکا مابین د بادشاه او د خلکو ترمنځ او درې میسه کې بیان د او ډلو مؤمنان منافقین اهلی کتاب او هغه ته زواجر مؤمن ته په پنځو وياتون کې منافقینو ته په دریو وياتون کې اهلی کتاب ته په یو وياتون کې واخبره غواړم